Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz-en. Könyvről könyvre című rovatunk következik, amelynek állandó vendége mác István. Az előző három adásban három gyönyörű könyvről beszéltünk. Méghozzá azért alakult ez a három könyv, mert a Szent Háromságot, a három személyt írtat körül, vagy erre, ezzel foglalkozott a három könyv. A Szép az Isten, a Láttam a Lelket, illetve Íme az Ember című könyv. Kronológiailag a következő könyved az öröm és a ünnep. Neked mindig fontos, hogy jó címet találj magadnak, és minden címnek van üzenete. Ennek a címnek öröm és ünnep. Mi az üzenete? Miért ezt választotta a címként? Kérdeséppen azért választottam ezt a címet, mert ezt 2000-re írtam, és 2000-ben írtam. A kedves hallgatók is emlékeznek rá, hogy három éven át készültünk a kereszténység, illetve Jézus születésének a 2000. évfordulójára. Hát három alkalommal készültünk, ugye a három könyvel, és akkor jött a maga az ünnep a kétezredik év. Hát az ne legyen más, mondom én, mint öröm és ünnep. És az az követő évek, hiszen ezzel, hogy a 2001 következett, beleléptünk a harmadik évezredbe. És Jézus Krisztusnak itt az óriási nagysága, hogy ő, aki 2000 évet átélt velünk az emberiség történetben, ő elkezdi a harmadik évezredet. Ennek a roppant jelentősége egy picit előcsillan ebbe a címbe, hogy öröm és ünnep. Na persze kérdeztetjük, hogy nem mi örülni? Én azt gondolom, hogy a keresztény ember általában elfelejt örülni. Na nem, tud ő örülni a gyermek mosolyának, tud a lány kedvességének, tud a jóízű ételnek, italnak, Tud a barátságnak, vagy a természetnek, de vajon őrül e annak, ami őt igazán nagyjá teszi, hogy keresztény ember. A keresztény világot, egy kicsit, bocsánat a kifejezését, beárnyékolja az, hogy mindig a bűnök megbocsájtásáról beszélünk. Legtöbbször azt halljuk, hogy tartsatok bűnbánatot. Ez a legfontosabb? Hát persze bűnbánat nélkül és bűnbocsánat nélkül én ez nem léphetek. De ha megnézzük a négy evangéliumot, elgondolkodtató, hogy Jézusnál én csak kétszer találom azt, hogy azt mondja, tartsatok bűnbánatot. Ám de, az csak zárójelben, az ő szövetségben kétszázszor fordul elő az öröm, a négy evangéliumokban körülbelül százszor. És kérdés akkor, minek van nagyobb hangsúlya? Hogy örökké bánkodjak a bűneimen és rágódjak a nyomorúságomon, vagy örüljek Isten gyermekségemnek, örüljek annak, hogy örök életre születtem, örök, annak örüljek, hogy az Isten szeret engem. És úgy gondolom, hogy ezt hangsúlyozom ki, nem tévedek, mert Jézus, amikor Názár ebben elkezdte, tanítá, elkezdte a tanítását, azt mondja a hallgatóinak, rajt, a szent lélek van rajtam, azért kent föl, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek. Itt egyetemesen kell a szegény szót, ez külön elmélkedés kívánna, hogy melyik ember nem szegény mert mindenkinek mindenen nincs meg, tehát valamiképpen szegény. És Jézus minden embernek jött hirdetni az öröm hírt. Aztán ő mondja, örvenjetek és újongjatok, mert jutalmatok nagy lesz a mennyben. Halljuk, örvenjetek és újongjatok. Erre szólít föl bennünket, főleg azokat, akiket üldöznek az ő nevéért. Aztán máshol azt mondja, annak örüljetek, hogy nevetek fel van jegyezve a mennyben. Apostolok mentek hozzá, hogy milyen eredményesen tanították a népet, és biztos mondták, hogy megtapsolták esetleg őket, és akkor Jézus azt mondta, ne ennek örüljetek, hogy csodákat tettetek, mert hogy megcsodáltak benneteket. Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van jegyezve a mennyben. Aztán máshol azt mondja Jézus, hogy örülök miattatok. Azt mondja máshol, ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, az atya nagyobb nálam. Ugye? Hát örülünk mi annak a mennybe menetel napján, hogy Jézus, hogy menj be, mert eszünkbe se jut örülni, hanem legfélebb azt halljuk, hogy menjünk el gyóntatózébe, és bánjuk meg a bűneinket. Ez nagyon fontos, legalább ennyire fontos, hogy örüljünk már. Jézus akarja, azt mondja Jézus ugyancsak a mennybe el előtt amikor imádkozik az menyei atyához. Figyeljünk csak! Az atyám akarom, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Hát öröm nélkül lehet élni, vagy szabad egy kereszténynek élni. Aztán így mondja az apostoloknak, de mint a nekünk mondaná, most szomorkodtok, de a szomorúságtok örömre fordul mert ti is szomoruk, szomorkodtok, de újra látlak majd titeket, és szívetek örülni fog, és örömöteket nem veszél semmi sem. Nem folytatom tovább, hiszen körülbelül 100 helyet idézhetnék, ahol nagyon nagy hangsúly van az örömön. Ennek a könyvnek én azért adtam az öröm és ünnepet, na de az hát ünnep szó is ott van. Kérem, ünnep nélkül nincs élet. És... Ha elolvasjuk ennek a könyvnek azt a fejletét, hogy nincs értéktelen emberi élet, nincs selejtes élet, hanem ha emberi az az élet, akkor az, az, azt áthatja az öröm. Az öröm pedig ünnep. Azt mondja egy nagy teológus, hogy az evangélium tanítja, hogy szeretet az Isten. De a szeretet az öröm. Isten pedig, ha amennyiben ő a abszolút szeretet, Isten maga az öröm. Az Isten boldog, erről már egyszer beszélgetünk, mert egy könyv először, hogy boldogja az Isten. Hogy a boldogtalan keresztények még nem gondolnak arra, hogy az ő Istenük boldog. Na, ha megvan bennünk az öröm, akkor lehetetlen ünnepet nem érezni, és ünnepet élni. Hát, kicsit bőbeszülten ez a magyarázat a, a címnek. A szép cím mellé egy második János Pál pápa idézetet tettél induló gondolatként. Jézus az igazi újdonság, aki az emberiség minden várakozását felülmúlja. Újdonsága örökre megmarad a történelem egymást követő korszakain át. 2000-ben íródott a könyv, és ugye 2000, mint jubileumi év, és egyben egy új évezred bevaló belelépés éve. Igen. igen, csúnyán fogalmazom, te sokkal szebben fogalmaztad meg. Ezáltal felmerül a kérdés, hogy hogyan tudunk közelebb kerülni Istenhez, a Szent Háromsághoz. Ezt a témát is boncolgatja a könyved, és itt például az előszóban ö, arra hívod az olvasót, hogy csodáljunk és kérdezzünk. Hogyan érted ezt? Ha azt mondtam, hogy elfelejtünk örülni, és nem veszük észre az öröm forrásukat, az örömnek olyan mélységes forrásait, és olyan magaslatait, amit Isten adott nekünk, és az Isten beleoltotta a kereszteléssel a szívünkbe, lelkünkbe, meg érzéket adott hozzá, akkor azt is mondhatjuk, hogy elfelejtünk csodálkozni. Minden olyan természetes. A csodálkozás pedig a lélek első csodálatos mozdulata, amiben tágranyil a kisgyereknek a szeme, vagy tágranyil a tudós kutatónak a szeme, illetve az értelme. Az Isten felé csodálkozással kell, hogy közelítsünk. És én azt próbáltam ebbe a könyve megfogalmazni, hogy mi a csodálatos Jézus Krisztusban, ami fölött nem lehet napirendre térni. És utána azt mondom, hogy kérdezzük. Mi azt hiszük, hogy Isten néma bárányait szereti csak, akik legfeljebb bégetnek, de azt se inkább, jobban hallgatnak. Nem. Az Isten azokat szereti, akik szólnak hozzá. És nem csak azt mondják, hogy, hogy adj meg nekünk a mindennapi kenyerünket, hanem felmerik kérdez tenni a kérdést, hogy Uram, Miért van ennyi háború? Miért szenved a gyermek? Uram, miért történt ez velem, vagy az, ami most nekem fáj? Merjünk kérdezni. A kérdezés, az bizalmat jelent. Jaj, ha a gyerek nem meri megkérdezni az apjától, hogy mit akar és miért akarja. Merjünk kérdezni. A kérdés és a csodálat közelebb visz minket Istenhez. A végtelen időben kétezer év... Csupán egy pillanat, mégis az örökké valóság. Azóta él Krisztus közöttünk, ki van az idők kezdete előtt már létezik, és ugyanaz, mind örökké. Az emberiség égigérő fáján millió baltanyom egy ezred év. De fényes lombjai közt kétezer éve csak hogy fészkelnek dalolva az égi madarak. Ebből a könyvből idéztem, amiről most éppen beszélünk, Mácz István Öröm és Ünnep című könyvében. 2000 év egy nagy-nagy jubileum év volt. Ez az idézet is arról szól, hogy mennyire fontos dolog volt, ami történt akkor, és mennyire nyúlik át ez napjainkba. Mindig megszoktam kérdezni ezt a kérdést van, amikor az elején, van, amikor a beszélgetésünk végén. Az 2000 év volt, az egy kerekszám volt. Most 2015-öt írunk. Ha egy picit másképp írnál, eltelt 15 év, most éppen nincs jubileum. Írnál bele valamit másképp, hogy Eb Ebben nem tudnék beleírni mást, nem. Ez, ez, ez... így egész új érzem a maga hiányosságaival együtt. Nem élne másképp. De ugyanezt most is, mert ilyen címek vannak a könyvben, hogy Jézus a mi kortársunk. Ez igaz volt 2000-ben, de 2015-ben is. Szoktuk azt mondani, de boldogok azok az emberek, akik Jézus körüléltek. Erről azonban már beszéltük, hogy akik közvetlenül Jézussal voltak, Igen, együtt éltek, Igen. elmentek hozzá, mint és munkát rendeltek meg, ott ültek előtte, és hallgatták, amikor beszél, és pedig áll. Vagy látták, amikor csodát tesz adok a kortársadnak is hinni őkkel kellett, és a kortársak, én nem íridem őket, én azt mondom, mi szerencsisebbek vagyunk, és mi többet ismerünk Jézus Krisztusból, mint a kortársai ne nem mondjam, de persze mondom. Mert gondoljunk csak, Péter apostol látta Jézust, amint csodákat tett, nagyszerű dolog. Látta azt, amikor irgalmasan fordul a bűnösökhöz, látta, amikor halottakat támad föl, látta, amikor lesöndesíti a tengert, látta, hogy meghal, és látta, hogy föltámad. Látta Péter apostol, a Jézus feltámadása után követkedik húsz évszázadot. El tudta ez a halászember képzelni, hogy ez a Jézus, akiért ő ugyancsak meghalt, mert ennyire szerette. Az a Jézus kétezer évig úgy él, és jelen valóban itt ma, hogy el tudta azt képzelni Péter Apostol, amikor Jézus azt mondta, hogy menjetek el az egész világra és tanítsatok minden népet és nemzetet és keresztjétek meg őket. El tudta képzelni, hogy ma 7 milliárd emberből közel 2 milliárd megvan keresztelve. Hát nem tudta ezt elképzelni. Tehát én 2015-ben óriásabbnak látom Jézus Krisztust, mintha kortársa lettem volna. Erre hagy reagáljak rögtön a te könyved egyik címével. Eljött már az órád, uram. Eljött? Hát válaszolok én erre, ugye mert, mert föltettem Jézusnak ezt a kérdést, ugye? Igen. Egy pillanat, ájjaj, máskor segíts, hogy a 18. Oldalon. Megvan. oldalon van. Hát ez a kérdés, mert merjünk kérdezni Jézustól. Eljött már az órád, uram. Itt van a 2015. év. 2000-ben menyegzőt, ünnepet ül a keresztény világ, és minden meghívott ember, aki részt akar venni örömünkben. Uram Jézus Krisztus, hivatalos vagy menyegzőn, hiszen te vagy az ünnepelt. Kánában az esküvőn csupán vendég voltál. Itt és most ünnepelt vagy. Velünk ünnepelsz, köszönjük, hívtunk, mert szeretünk, és hiszünk benned, remélünk benned és is fogytán a borunk. Fogytán volt a borunk az elmúlt évszázadban is. Hitünk korsúja kiürült, üres reményünk korsója, szeretetünk korsújába gyűrölet csordult. Kiáltottuk, fogytán a borunk. Talán édesagyád szólt érdekünkben, és halani kívántuk szavad. Talán mondtad is, de nem hallottuk. Úgy szóltál, mint a kányai menyegzőn, még nem jött el az én órám. Üresek maradtak korsóink, háborúk dúltak, haláltáborok üzemeltek, gulág és auschwitz népeket írtottak és eszméket írtottak elmúlt századunkban. Ezer évek embertelensége dult. Uram, akkor még nem jött el a te órád. 2015. Eljött már az órád. Kánában a vizet ízes borral változtattad. Hitünk, reményünk, szeretetünk korsai feltöltöd most, Uram. Van hatalmat háborgó tenger csillapítani. Bénáknak visszaadtad a járást, vakoknak látást ajándékoztál, leplások sebeit begyógyítottad, halottakat támasztottál föl. Uram, itt van már az órád. Könyörgünk legyen itt és most, és parancsolj bármit, megtesszük. A názáreti asszony, édesagyád mondja, és mondják apostolait utódai, tegyétek azt, amit mond. Igen, itt van, most van a te órád, tegyük meg, amit mondasz, uram. Ezt mondod, azt tegyétek embertársaitoknak, amit magatoknak akartok. Új, szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Szeressétek ellenségeiteket. Így imádkozzatok mi atyánk. Uram, eljön a Te órád általunk, ha megtesszük, amit mondasz nekünk. Értünk, hiszünk, imádunk. Ám Uram, te tudod, mi az, amikor a lélek kézde a test gyönge? Könyörgünk. A kétezer év ne csak jubilmi év volt, hanem ma is legyen. Legyen a te órád, Istenünk, Urunk, Jézus Krisztus. Ez felveti azt a kérdést, hogy, hogy a te szerinted kellően fel vagyunk-e készülve, hogy Jézus itt legyen velünk? Fel vagyunk-e készülve, tudunk-e úgy imádkozni, ahogy Jézus megtanított bennünket, most ne a szavakra gondoljunk, tehát most nem, hogy megtanultam-e, nem, nem erre gondolok. Tudunk-e úgy imádkozni, úgy kérni Istentől, hogy Isten azt meghallja? Ez a kétezer év, ami eltelt, benne a háborúk, amiket te idézel, Auschwitz, meg, meg minden, ami embertelenség. Akkor a sérülést okozott az emberiségen, és megmarad-e még a hang, megmarad-e még az ima ereje, a mi atyánk értéke, ami Istenhez, Jézushoz szól? Igen, Egerben, mikor tanulmányomat folytattam, egy messzi rokonomat fedeztem föl, egy gépészmérnök, ez 56-57-ben történt, és elmentem meglátogatni a családot. Ott volt az anya, a két lánya, meg a messzi unok, unokat testvérem, és hát szóba került az Isten léte. Az egyik lány azt mondta, én nem hiszek benne. A másik azt mondta, én szoktam imádkozni. Az asszony, csak ritkán járunk templomba. A férfi azt mondta, nekem, te még fiatal vagy. Én jártam a második világháborúba a harcmezőkön. 56-ban Budapesten voltam. Az az Isten, aki eltűrje ezt a kegyetlenséget ember embert ölt és visszaílt a fogoljal, abban nem tudok többet hinni. Kemény szavak. Igen. A te kérdésedet sűrítettem be a kicsi sötét történetbe, hogy vajon, ha egy emberbe lejátszódott magát, az emberiséget ezek a megrázkódtatások nem elmozdították Isten felől. Biztos. A tömegeket megviselte. De aki őszintén keresi a választ mindezekre, és ránéz a feszületre, ahol az Isten fia maga halt meg, akkor megkapja a választ. Mert mindezekre a szerencsétlenségekre, háborúkra, természeti katasztrófákra, ártatlanok szenvedésére nem tudunk választ adni, nem tudunk választ kapni. Csak végtelen bizalommal Isten felé kell néznünk az Atya felé, aki tudtani, hogy a hajunk szála sem görbül meg. És ha fölébe bennünk a bizalom, akkor megnyugszunk. Ha pedig nem nyugszunk meg, akkor mondjuk... Az Istennek, Uram, nem tudok bennet hinni, de segíts a hitetlenségemen. Mondjuk neki azt, hogy Uram, kiüresedtem. De ha te nem töltesz fel, üres maradok, és kétségbe esett. Mondjuk azt, ami a szívünkben van. Akinek pedig megadta a kegyelem, hogy töretlenül tud tovább hinni, sőt, megerősödik a hitbe, és tudja, hogy az Isten egyetlen rosszat nem engedne meg, ha nem lenne hatalmába, hogy minden rosszat jóvá tud változtatni. Őrültség ez? Jézus azt mondja, és naponta tapasztalhatjuk, csak menjünk ki a szántóföldre, a mag, ha nem múlik el, nem poszlik föl, nem pusztul el, nem hal meg a földbe, akkor nem nő a szár, és nem lesz rajta kalász. A szenvedés, a halál, és ezeknek a katasztrófáknak, vagy az emberiség szenvedés történetének a, a magyarázata csak az lehet, hogy Isten mindent jóvá, jóvá tud tenni. Semmi sem lehetetlen nála. Tudom, könnyű ezeket mondani, és nem könnyű e szerint élni. Igen, egy, a könyvetben is a, van erről még külön szó, van feszületünk bizony, a, bizony. részben, és ezt is ajánljuk, hogy feltétlen olvassák el, kedves hallgatóink, és innen fogjuk majd folytatni egy rövid zene után, Mács Istvánnal beszélgetünk az Öröm és Ünnep című könyvéről. És tisztelettel és köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz-en. Könyvről könyvre című rovatunkban Mácz Istvánnal beszélgetünk, a 2000-ben megjelent öröm és ünnep című könyvéről. Ez a könyv a, egy, egy más világ, mint az előző könyvek, tartalmilag is egy Hát ott, ott annyira nem más tartalmilag, hiszen tartalmilag is uh, Istenről, uh, szent lélekről és a szent háromságról szól. Viszont egy picit talán távolabban néz, mint az előző könyveid, hiszen itt felmerül benned a kozmiki, kozmikus Krisztus kép. Ez még eddig nem hangzott el az előző könyvekben, vagy legalábbis én nem emlékszem rá. Uh, és ez egy érdekes szóösszetétel, az, ahogy én ezt látom, Na hogy jött ez a gondolat, hogy kozmikus Krisztus? Nagyon szívesen válaszolok erre, mert ez a gondolat persze, hogy jött, miután Teilhard de chardin olvastam már 30-40 évvel ezelőtt, ez egy a szerzetes és ősemberkutató, tudósként tartották nyilván. Ha jól emlékszem, 1970-es években halt meg. Az ő hatalmas teológiai munkájába, amit szinte profitai látomások szövik át, a legszigorúbb tudományos teológiai megfontolások mellett, ő teremtette meg ezt a képet, hogy Jézus a kozmikus Krisztus. Azt megszoktuk, hogy Jézusnak azt mondjuk, hogy Isten báránya. Azt megszoktuk, hogy a középkorban a győzedelmes Krisztust ünnepelte az egyház. Azt megszoktuk, hogy Jézust, mint királyt ünnepeltük sokszor. Aztán azt is megszoktuk, hogy Jézus szívét tiszteljük. Ez teljesen szokatlan azt mondjuk, hogy a názárati Jézus, az nem csak Isten bára, nem csak győzedelmes Krisztust, nem csak király, nem csak jó szíve van neki, ő a názáreti Jézus, kozmikus Krisztus. Mit jelent ez? Sarden azt mondja, hogy az előttünk növekvő világegyetem, az egységesülő világtörténelem idejében, most ebben az évezredben, meg a majd a jövőben még inkább, igényeljük, hogy hitünket meg tudjuk tartani, és a világba is továbbra hívjünk, hogy felismerjük, hogy Krisztus a kozmikus Krisztus. Újra kérdeztetett végső mit jelent ez? Próbálom megközelíteni. Hamvas Bélánál olvasom a következő gondolatmenetet. Az ember létében az ásványok a kövek, a fémek és elemek kényelmesen elférnek mert ezeket az ember ismeri, megérti és uralkodik rajtuk. Ám de az ember létében a növények és állatok léte is kényelmesen elfér. Sőt, az egész emberiség is elfér minden nyelvével, szokásaival, törvényeivel együtt. Ha nem így lenne, nem tudná a nyelveket megtanulni. Az ember életében, létében, maga a kozmosz is elfér, hanem így lenne, nem lenne csillagászatunk, kozmológiánk, és nem repülnénk az űrbe. És tovább folytatjuk. Az ember létébe elfér az elmúlás, a kezdet, az értékek, a javak, a mitoszok és a számok. Elfér a lélek és a szellem. Vagyis az ember létében az egész teremtett világ elfér. Ezért van erkölcse, metafizikája, vallása. Ezért szoktuk mondani a filozófusokkal, hogy az ember mikrokozmosz, kis világ. Mert benne minden megtalálható, ami a világ mindenesében megtalálható. Most gondolkozunk csak, is, mi történt Betlehembe? Isten emberré lett. Amikor az Isten egyesült az Emberi természettel beöltözött az emberi mi voltba, hogy azonossá vált vele, ezzel az egyetlen dologgal, hogy megtestesült, magához ölelte az egész világ mindenséget. Amikor Jézus Krisztus föltámadt, vele már föltámadt a világ mindenség is, Pálapostól tanítja nem én mondok körültségeket, nem azt mondja, hogy Jézus majd az embereket föl fogja támasztani. Már föltámasztotta. Csak addig el kell menni, sok meg kell élni a 70 évet, 80 évet, meg kell halni, és majd el kell várni a világ végét, amikor föltámadunk. De már ez garantálta Jézus Krisztus föltámadása és halála. És tovább megyek, az a betlenbe született kicsi Jézus, akinek a testét, a igazi emberi test, ringatja a Szűz Mária, a pici mikrokozmoszt, amikor fölment a mennybe, ember szíve beledobogott és együtt dobog a szent háromság szívével. Ezt most azt mondom én így, azt szoktuk mondani, az Isten tenyerén tartja a világot. Azt lehet mondani Isten szívébe jutott az egész világ mindenség Jézus Krisztus által. Ez azt jelenti, hogy megdicsült nem csak az emberek lelke, megdicsült az anyag, az egész világ mindenség. Most érthetjük meg egy kicsikét, ha eszünkbe jut az a keresztény tanítás az evangéliumok alapján, hogy amikor a világ mindenség úgy úgyis mondani, hogy utolsó ítélet lesz, azután mondja a jelenések könyve: Új ég és új föld jelenik meg. Tehát a világ nem megsemmisül hanem átalakul. A kozmikus Krisztusnak köszönhetjük ezt, mert ő az egész kozmoszt a vállaira vette. Hát valahogy így lehet megközelíteni ezt a hatalmas titkot, de én a tanácsolom, most nem kérdeztem meg, hogy kiknek írtam, de most én válaszolom. <gül> Tudod, köre. hogy De most Tudom, volna. mindig megkérdezni, kiknek írtam ezt a könyvet. Én tudom, hogy ez, ez, ebben nagyon sok teológia van, egy kicsi bölcselet van, és egy nagyon nagy hit van, de most a teológiára utalok, hogy ahogy a, a még a matematikában könnyű megtanulni az összeadás-kivonást, de aztán milyen nehezebb a, a szorzást, osztást, meg aztán megtanulni az integrál számítást, a halmazelméleteket. Könyörgök a keresztény híveknek, és magamat is biztatom hogy művelődjünk a saját hitünkbe. És én most kérem, ha olyat hal ezelett a könyvről könyvre sorodatba, ami előtte teljesen ismeretlen, kérjen hozzá a lelkipásztortól, a papal, aki a teológiában jártas és könyvtára van, hogy adjon kölcsönkönyvet, ahol ő is megismerheti, olvashat a kozmikus Krisztusról, mert ezt nem én találtam ki. Ez benne van a teológia irodalomba. Akár Gál Ferenc telógiai könyveit olvasuk, akár Gyökkösi Endre református országos hírű tudós és lelkipásztor gondolója a lelkeknek, ő is külön fejtegeti az egyetemes Krisztus, csak nincs rá idő, ezt még ott őt is idéznem. Na, hát... Barátkozzunk meg, mert azt mondja a is, hogy nekem most már nem elég, hogy csak Betlehembe imádom Jézus, nekem nem elég, már szűk nekem az Izrael és a Palesztina, mert Krisztus a mindenségnek az Ura. Csak így tudom őt imádni, mint Istent. Így tudom imádni, mint Istent, és azt is mondottad, hogy egyesült az emberi mi voltal. Ezáltal ugye térben íva is egyesült. És nagyon érdekes, úgy kezdtük ezt a beszélgetést, úgy indult ez a könyv, hogy merjünk kérdezni. És te felteszel egy érdekes, számomra érdekes kérdést, miután beszéltünk erről, hogy egyesült az emberi mi voltál, Igen. mégpedig megkérdezed, hogy érdemes volt-e emberré lenned? 2000 éves örök Jézus, érdemes volt-e emberré lenned? Én, én ezt azért elég... Mondhatom azt, hogy kicsit provokatív kérdésnek tartom? Ne, miért a jó Isten meg lehet kérdezni? És miért a válasz? Hát csak ezt akkor válaszolok rá, ahogy a könyvben van. Uram, 2000-ben a 24 órás műsorát néztem. A grönicsi királyi silagvizsgálótól északra és délre, keletre és nyugatra bemutattak országokat és városokat. Láttam az öt világrészt, és színes forgatagát az embernek. Ezer népével, ezer arcával, ezer színével, és mind ünnepelt. Ünnepbe, örömbe, reménybe öltözött el lelkét mutatta, és képes volt egymást átölelni, békét és szeletet, üzen szeretetet üzenni. Ami legfontosabb volt nekem, a fekete, a fehér, a sárga, bőrszínű, férfi, nő, gyermek, sag, ag, mind másként ugyanazt. Mennyi gazdagság szín érték a népek családjába, mennyi remény, jó, jótakaró vágy, szeretett, énekelt és táncolt és imádkozott. Kérdezlek téged, nem szégyellett 2000 év után, hogy emberré lettél uram? Megkapom a választ. Ha így gondolok az emberre, mert ilyen is, és te együtt látod mindig. Lemélem, sejthető, hogy mit akarok mondani, hogy nem csak azt a gyirkost látja, ott látja mellettem kolbatyát, aki meghalt önként egy másik ember helyett a börtönbe, a lágerbe. Önként meg, és éhalált halt. Együtt lát mindent Jézus. Egy pillanatban egy tekintettel átfogod az embert a népeknek nagy családját, hét milliárdnyi egyszeri egyetlenségét mindannyiunknak. A mozaikmű részdarapokból áll. A részek, melyek maguk töröttek, torzok, mit sem mondanak, de együtt szép egészet alkotnak. Uram, az emberiség szép egészét egyedül te látod. Térben és időben együtt. Látod a barlangi embert, látod a középkorban élőt, látod a ma emberét világvárosokban, sivatagban, erdőben, falun, tanyán, üveg, felhő látod a sátorban, és látod az űrben sétálót, látod a műveltet és az analfabétát, látod a szentet és látod a vétkest. Uram, minden ember, minden nép mozaikdarab darab az emberiség családjában. Egy-egy vonás. Önmagában talán rút, értelmetlen, torzós darab. De együtt az ember arcát mutatják a teremtéstől kezdődően a beteljesedésig. Egy kis türelmet kérek még tőled, meg a hallgatóktól. Uram, ha így látod, Nálunknál biztos jobban látod. És 2000, most már mondjuk 15 év után sem kell restelkedned, hogy emberi lettél. Na persze, ezt az zárjelben teszem hozzá, könnyű másokról, meg mindig másról terelni a figyelmet. Na nem, ezért kérdezek tovább, ám mi van, ha magamra gondolok? Jó, jó, az emberiség. De én, s a másik én, egyenként, ha ránk nézel, nem keseredsz el, uram? Egyszeri életünk térben és időben, de benne az érinthetetlen én, mi minden tesztül, mi mind megy át. Megszánalhatatlan tetteink, szavaink, szándékaink és akarásaink, érzelmeink gyűrlettől a szellemig, a szeretet és a taszítás mi vonzásai. Uram, jó tetteim és védkeim, mennyi mennyi, csak te tudod? Mennyi részből tevődik egy napunk össze, hát még egy év, és mennyiből életünk maga? Több az árny, mint a fény. Kevés erényünk erkölcsi nyomorunk takarja, él bennünk a szent, de ott él a bűnös is. Uram, a részeket ismerem magamban csak, törd darab a jó és a rossz bennem, Mozaik mű az életem. Hogyan látod, Jézusom, uram? Reménykedem, együtt. Együtt a részeket az ányalatokat, melyek arcom rajzolják ki, életem egészét adják. Reménykedem, mert fölsorolhatom az erényeim, svédkeim, képességeim, tehetségem, gyünkeségeim sorát, de magamban tabassalva magam sem tudom, mit teszel te bennem kegyelmeddel. Az összetört Isten arszot, mozaik lényemben miként mented meg? Bontakoztatod ki, miként lesz szép emberlényem egésze, mint az ikjonok színei az aranyban, kegyelmedben, szerelmes szeretetedben. Igaz, és szép, és jó. Uram, Szeretnék úgy élni, hogy miattam se kelljen szégyenkezned, hogy emberé lettél. 2015 éves Jézusom. Itt felmerül megint az uh, idő. Eddig beszéltél arról, hogy kozmikus az Isten. Igen. Hogy térben milyen hatalmas. És itt most felmerült itt ennek a, ebben is, hogy és időben. Hát ugyancsak. Az idő, sőt, itt nagyon elgondolkoztató, hogy, hogy időt, meg teret is csak mérzékelünk. érzékelünk. Azt is biztos, hogy nem egészen jól, ahogy mondja Einstein, meg Heisenberg. Istenben pedig nincs idő. Isten egy örök jelenben él. Ezt megint nem tudjuk elképzelni. Valamikor hallottam azt a példát, vagy gimnazista koromban, vagy a teológián volt olyan bölcs, aki ezt elmagyarázta. Képzeljük el a kört. A körnek van középpontja. Az mozdulatlan, az fix. Ám de, ha a körnek az egyik pontján elindulok a körvonalán, megyek-megyek, ott nagy utat teszek meg, ez az idő és visszaérek ahhoz a ponthoz, annan elindultam. De még ezt a kör útját végig megtettem, egyelő távolságra maradtam az Istentől. Csodálatosan olvastam egy könyvben nagyon régen, Isten jobbján a teremtéspora, balján az utolsó végítélet hamuja. A kör középpontja, Isten mindentől egy, egy, egy időben van jelen előtte, minden. Ő egyszerre lát mindent. Ez azért elképzelhetetlen nekünk, és ugyancsak rengeteg kérdést tesz föl, de a Istent Istennek hisszük, akkor erre el kell fogadnunk, hogy soha meg nem tudjuk, fel nem foghatjuk és meg nem érthetjük, akkor ezt el kell fogadni, hogy az Isten örök. Ez egy tökéletessége neki. Ő nem, ő örökké fiatal az Isten nem öregszik meg. Ennyit tudok neked mondani. Érdekes a könyvedben, például ezt is olvassuk, tudod, mi történik itt, Uram, ez a része, és itt van egy dolog, ami nagyon érdekes számomra. A Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, Akkor nagyon. Fel, most. Uram, nagyon messze vagy tőlünk, transzcendens, nagyon közel vagy hozzánk, immanens, Egyszerűen, mint Isten, igaz Isten, ennyire távol tőlünk, és, és, és itt jön az érdekes, mit érzel gondjainkból és örömeinkből? Az oltári szentségben nagyon jelenlévő níma hallgatásodban, kenyérs borszínébe zártan, rabként, ennyire közel hozzánk, mit tudsz rólunk, uram? Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Itt a kérdésekről beszélgettünk ebben igen. a könyvben, és mindig felteszel kérdéseket. Kérdéseket, amikre jó válaszolni. Erre mi a válasz? Hát, ezt tovább kell olvasni, hát akkor... most már te olvas De hol hagytad abba elnézést, mert... Hát ugye az, hogy mit tudsz rólunk, uram? Igen, mindent uram. Ez vajon nem érdek. törvényszerű emberi életünkben, hogy el kell hagyni azt a körülményt, melyben éppen vagyunk, hogy szinte kívülről lássuk, és így ismerjük meg? Aki meghal, akkor tudjuk rá, hogy ki. Igen. Igen, igen, igen, igen, igen. Vajon nem ők akkor döbbenünk rá, embertársaink igaz voltára, ha távol vannak? Távlat kell a történemet megérteni. Erről beszéltünk az elején, az elejé, meg már. A múltkori könyvedben is, Igen. hogy Jézus 33 éve és a 2000 év. A túlközelség zavarja a látást, a távolság kell a helyes értékeléshez. Uram Istenem, Te a tőlünk egészen más, transcendens. Éppen végtelen távolságod miatt tudsz rólunk mindent. Tudtod nélkül veréb se le a fáról, fejünk hajszál a számon van tartva, és kérésünk előtt tudod, mire van szükségünk. Ez mind az evangélium mondja. Hiszen táplálod az ég madarait, gondolod a mezők liliumait, mennyivel inkább tudod, mire van az embernek szüksége. Tudszulunk mindent, uram, mert igen közel vagy hozzánk. Miért is lettél volna emberré, ha nem azért, hogy könnyen sós ízét megizleljed? érezzen arcozon a mosolyt, sejtjeidben a fájdalmad, szívedben az örömet. Vajon van-e oly emberi érzés, mely ne járta volna át szívedet? Hiszen minden örömre és szenvedésre hamarabb megnyílt, mint ahogy a láncs Igen, most különösen gondolok oltári szentségi jelenlétedre. Itt vagy, közel, nagyon közel. Szinte érinteni lehet. Mennyi templomban, mennyi kápolnában. Hallgatod a panaszt, a kérést, a könyörgést, mit elmondanak előtted, neked. Ennyire együtt vagy az emberekkel, mindent tuszt, ami az emberrel és az emberben történünk. Velünk kérdő Isten vagy, szíved van dobbasdási közel, tudsz rólunk. Istenem, mi ember voltunknánk fogva, azt sem ismerhetjük meg, hogy ez és az miért történik. Az egész értelmét nem száfolja meg a rész látszólagos értelmetlensége. Az igazságossága egész voltát nem vonhatja készségbe a rész igazságtalansága. Uram, mertem kérdezni, mit tudsz rólunk, rólam? Mindent, mint Isten, aki Istenségednél fogva végtelen messze vagy, és emberségedné fogva érinthetően közel. Minden tudsz, ismert előtted, életünk minden részlete, és teljes egésze. Aztán te is kérdezel, mint a háromszor megtagadó Pétert kérdezted. Szeretsz te engem? Péter szavaival valljuk. Uram, te minden tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Mi félelmetesen gyögyörű, szerethetlek, Istenem. Nagyon, nagyon szép gondolatok ezek, és uh, aki kezébe veszi Mást István Öröm és Ünnep című könyvét, az mindenképpen arra készüljön, hogy uh, nem egy könnyű olvastmányt uh, fog a kezébe. Maga a mű is uh, verses vagy vers jellegű, nem tudom, hogy hogy kéne szépen fogalmazni, erről beszéltünk itt a Igen. műsor elején, Vers jellegű. Vers, mondjuk szakszerűbb, nem, nem, nem én határoztam meg, nem bántalak, nem én határoztam meg. Egy, a szép a Istenben is vannak ilyen jellegű imádságaim, és erre a szakértő költő, meg ezt írta a magyar egyetemi tanár, aki lektorálta azt a könyvet, ő, ő fejezte egy versformájú szöveg. Különben ha most a stílusról van már szó, egyszer erről is érdemes lenne beszélni, hogy mások mit mondanak erről, amit leírtak. A lényeg az, hogy hát mindenkinek azért író, mert sajátos stílusa van. Hát nekem is sajátos stílusom van, ez lehet, hogy valakinek tetszik, lehet, hogy nem tetszik, lehet, hogy elfogadja, nem fogadja el, de a stílus az a ruhambe, az ember a gondolat öltözteti. A stílusodnak is vannak formái. Hát az én stílusomat nem tudják elhelyezni, ami lehet hátránya a stílusomnak, meg az, az előnye, hogy sajátos és meg lehet ismerni, ha elkezdik olvasni most lehet valahol kapni ezt a könyvet? Hát már nem lehet kapni. Megint csak azt tudom, hogy antikváriumban, és megint mondom, de igen, aki az interneten járatosan annak gyerekjáték, mert Pázmány Péter katolikus egyetem elektronikus könyvtárát keresse meg. Ez is benne, és ez is megvan. Ez is benne van, igen. Még 12 könyvem van benne, a 17 körül, vagy 18 közül. Engedd meg, hogy végszógyanás, mert sajnos műsoridőnk lassan végére érjünk. egy Szintén egy rövid idézetet mondjak, ez a könyvnek a felé van, kedvére éljünk a jubileumi évben. Igen, igen. Kicsit én átformálnám. Na. Kedvére éljünk minden évben. Így mindig van, helyes. Hiszen ez a könyv nem csak a 2000-es évre, hanem azt gondolom egy hosszú üzeneteket tartalmaz. Mit tegyünk? Igen, kérdezzük magunktól, mit tegyünk? Nem elég a csodálat, a hála, az öröm és az allelúja az emberre élet Isten felé. Maga Jézus mondotta, nem mindaz, aki mondja nekem, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Tehát az, azt gondolom, hogy e, nem tudom, hogy ez az egész könyvnek az összefoglalja, mert ennél sokkal-sokkal összetettebb ez a könyv. Nagyon-nagyon sok mindenről szól, és e, javasoljuk mindenkinek, aki szeretne elmélyülni a hitben, szeretne elmélyülni Isten üzeneteiben, és egy ilyen jól átgondolt, jól megfogalmazott környezetben. És szeretném. szabad kiegészíterem a szép szavaidat, azzal is, hogy szerintem minden gondolkodó ember által is érthető. Kicsit nehéz. De hát ugye az írónak joga van, ez van. Kicsit nehéz olvasmány, de mindenképpen mindenkiben gondolatokat ébreszt. Akár itt ez a kozmikus kozmikus isten, amiről beszéltünk, de ha a további tartalomból megnézünk címeket, akkor akkor az is anyanyelvünkön szólít meg, kortársunkról ő nekünk, tehát minden egyes... Alszol uram. uram. Erre is rákartam kérdezni, de sajnos műsoridőnk végére értünk, és így nem tudtuk megkérdezni én az alszorulmat. Öröm és ünnep volt ezen a héten. Jövő héten tudjuk-e már, vagy legyen meglepetés? Hát, mi, már miután mindig megszóltat kérdeni, most megnéztem a dátum szerint. Igen? Veletek, veletek sírok, hogy veletek hogy velem reméljetek, újra mondom, veletek sírok, hogy velem reméljetek. Ez a könyvnek a címe. Erről a könyvről fogunk beszélni jövő héten, szombaton ugyanebben az időben. Köszönjük szépen Mácz Istvánnak, hogy itt volt velünk.